pilpilian den den gaia aldez aurretik esaten alduko ba enaiako herria bat eginendu proiektu horrekin proiektu hori momentu hontan ipar euskarriaren uh, institucionalizazio eztabaidan ba biziki garrantzitsua uh, zenta lehen aukera da herriala uh, ipar euskarriak bere instituzioa izaiteko Ongida autetxiek erabakeak hartzea, baina ikusirik momentua ba, kasik historikoa dela, eh? Iparra Euskarriaren zat, biziki importantea da, bai autetxiek, baina baita ere herritarrek proiektu horretaz jabetzea eta horrekin bate egitea.